Əl-Tariq surəsi, 17 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. And olsun göyə və gecə gələnə. Sən nə bilirsən ki, gecə gələn nədir? O, zülməti yaran parla qulduzdur. Elə bir kimsə yoxdur ki, onun üstündə bir gözətçi, mələy olmasın. Elə isə insan, nədən yaradıldığına bir baxsın. O, axıb tökülən bir sudan yaradılmışdır. O, su bel sümüyündən. Kök sümüğündən çıxar. Həqiqətən Allah insanı öləndən sonra yenidən diriltməyə qadirdir. Bütün sirlərin aşkar olacağı o qiyamət günü, insanın nə bir qüvvəsi, nə də bir köməkçisi olar. And olsun yağış sahib olan göyə, növbə-növ bitkilər yetirmək üçün yarılan yerə ki, bu, Qur'an, haqlanı haqqı ayrı dedən kəlamdır. O, oyun-oyuncaq deyildir. Həqiqətən onlar hilə qurdular. Mən də onlara cəza verirəm, elə isə kafirlərə möhlət ver, onlara azacıq möhlət ver."